Guk alhavava disegu, vena etzisen lavuan çarenke aigvate. Ete kushten digenisen urteik aicina zhujten eta versel e sarvaiti pençaten. Guk ingun, madizegu, holako, franko, shekida ikaba eta versel e sarvaiti pençaten. Eta, eshamere kulturi jenzi kusë proposatzea nahi hek cekatuko sielo gotako. Ixatio disiet, ez disiet saman kushtatzen cenik. Bi gaste onate kerasetit siet, ez tutuzun preshtu anot, ez tutafet sohi, etor din... Eta si eget sunien ikusten e txalte hau aizuare maitia. Na haizu nien na txurutoki norbaitan shtaratuike. Gio aizuakil unxagetut su, isi gari unxagetu. Baina badisie sunial deta shogin ekeba isi egin Eta barden gu e plazez susun bardin ikustie bisitzen aiz cina ebenko. Na eginim bezale gantzik behin behin gugoz ta keita oi oi verdisi lanin ai eta aiko dhenes, e, ota heltu kodhenes berez ta keita. Kose kodisugua? Baina badis eta... Eta zutsue belotsatuko gainestiz baliogilotsak edina entago Eta siek kampote nurbait taudela neskatila bat etzidelotsate bai <laughs> trolla zamon nesu ta beriaren osu akamam une fia ta Porco para una fia ek, eta hala hala gisomatan manialista mm -hmm. lanin eta askarra des arlegnipen ezagortu kitsa Eta, erran behartiz, bai, uh, bioa naidela, biologikoa naidela, hoi haitu bate eta sientako, hoi geisaberea susen? Bai, berri egun havo, erdi lotxasten gintitzen, eta ikusiko disugue, aurtenbel argutigu hiten disugue, bena hobatutse, aga eko dutse, erdai eba datak ines gau. Zuke, dy batutse? Bai, bai, dy dag eta suingaisetan lotxae bai. Da, si e kuntentsi die bai, hebeni kustien urbait? Gyu kuntentet zhali kustes, <laughs> Es que tot se vetia acord, ona conteng se costa i uzdala. GGU i costa i su i coste matocol, ella heben, hebenko etjaltia nabea, cabalajea i ve que guinan dissa de numbrian haitea, eta borla kwatse verticuke mini eta aranjate, mere tretan artino sinotito sohu eta bai guebai heben heben de Eta et, be retretan Arretxaltia libre horrodu zugotako. Gotako guztiak sabu hon szere menal havantako ara libre de que estan haidana eta artin orgunt a korbole magia saltsan hali osugu. Giz. Gugua freskontengututze. Eta beharko dise besteke servaimana ezengatu gugu ti gudusela waia ta denguti horten ono segida gutituzu. Ani chekesti dise segida ikoa. Ber wala itsina beharko dise taik jima iats